ويطربني قول المتنبي ویقال د متنبي میاشي ګړی تاسو ښه خبرې کړې دي متنبي سمې ده خبر نو متنبي زړه بوځه کوي دا شی دغه دی لکه لا یخدع عنک من عدو دمعه وارحم شبابک من عدو ترحم لا يسلم الشرف الرفیع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم یو زلقللیلو م نهلی امې ب ته مله یقللو کم یقلو وکو عملګری کم نه دي لا یخدا نهکه و دوکې نه کې تا لره عدو دمر د دشمننا نه اوخې توولله دشمن چې کوخې نو نوه دګې نه شګه چېر دا خو دله قوت کول غاریدا خدای له سره چپ شوی وارحم شبابک انا اذو بالرحم رحم وک به خبره زانای بانی دا غ دشمن نه چته په رحم که په دشمن رحمت او به خبره زانای رحم وک دیس تا دا زانې خرابې دا دشمن دی او خکه دې چزغه غیر خوای کوما او خوامه جواب نه دی تا به رحم راځي کې خدای دا واګی صفیقي لکه دا لا یخد ان نهکه من عدو بندمره وررحمشببا بکه من عدو و لا یله مشرهفر یو من نه شي بچ کې دے هغه شرافت کوچت د تکلیف نه یو عزت زننو شي خوته حاصل دی هغي ممسیل بررک دي دا ن شي پ کې بچکې دی ح تا یره تاله جوانې بهدممو حا کې چې اوبایول شي د دې په طرفونو کې چې د امياس کی, کی پروت یو په یو تر بل تر باندې ویني او به ولې دستا د استاده عزت په برهاله دي د ویني څومره باندې نه دي الله باندې استاد لکي ګنو روزانه خورل لکي روزانه خورل لکي روزانه خورل لکي خدا ودی چې د شیخه هغه مهنه چې نه پاتې شي هغه یې همیشه نه کړی هغه همیشه د خلک خابې ځان به ځان نه له وباسي ویني باندې نه فیدی کیوینی بس طریقی بس طریقی بدا درد تقسیم دے ومونگا خپل شرافت او خفل عزت ددین او قرآن چی مولک ام اسلام لکن عزت تے ومونگا لکر دی آمو کاتا که دو لا يسلم الشرف الرفیع من الازع حتی يراک على جوانبی ادامو او نا لگی دا؟ اشمو؟ لگی گا نا؟ ولی یا روستو شیع باری نال بیا گا یو ذل قلیل من اللعامی بطبعی ملا یقل کما یقل و یلق تر پیشوی و پنیم پیشوی و پنیم پیشوی یوز القلیل تکلیف رسئی اگر رزل هغه چې کم دا ده ده ده عزت و تنبه حاصل کنه د دې عزت نخقطه دی وړی کې دی ټول مې بدعات ټول شی کیاتې ګلنه راو کې دی نو تکلیف رسئی د غرزل منل لامی بطبعی هی د خپل هغه کلین رذل دو رذلان نه د خپل طبيت د وژره تکلیف را نشته ملا یقلو هغه چاته چې هغه کم نه دی رذل نه دی کما یقلو لکه دې چې رذل او کم دی و يل او دې دک سره ملامت کی خدا خپل رذل در تام رذل ګونی خپل چې نه هغه ملامت تل تام ملامت کی خو ته وګوره خپل دغه چې دی اغه عزت نو نه واګه چې وکړ بنکای چې هغه تا چې د ملامت یا تبوزی شيغهونه لګيږي ری حاصل لنډ خواصسا چې یو قلیل دی ریل دی نو دی بعد د خپل طبیت د نه دی به تکلیف رس هغه چا ته چې هغه یل نه لکه دی چې وریل دی او دی به اغل ملاادده کوي یا به خلکو ته ملاده کوي او خلکو ته شرموي خو پرووا او نه ساتې قلیل دی منلی عام دی اوطبیې داې چې تا ته به تکلیف رسملله اق لو او ته داغه په شان یقل نه لکه څنګه چې هغه یقل دی او تا به ملامت کوي ولیکن ته پروا و نه ساتي خپل کار چې دی نه عادي ساته من کارو ګران دی اسره او تاسو بشر وګرځي پسی دا به خپل میشن توغوري د څه؟ د سورې او لګوما امریکانیان ددین دین دښمنان د اسلام دښمنان موږ کې وح کوونی ورته و شي دا خپل ځواني د اسلام په ځای قلاګوا پدې رحموکا پدې رحموکا, رحموکا دی دا د لخراوی بدښمنانو رحم وکا او د اسلام چې کوم عزت دا به ال صالحی چې د دې په چرچا پیره زینو کې وینې چې چې اسلام ته څو نصاب نه صحیح دا رذل دی د خپل رزالت دو وجینا او د رذلان شمر دی نو دې تکلیف رسې اغه چاته چې اغه رذل نه لکه دی چې رذل دی او دې ملامت کې اغه سوک چې اغه ملامت نه به خدای ملامت کې دا کوشش کوي او ته پروا مه ساته پلکا جاری ساته ہو گیا کیا لږې که نه لږي دوال حماسا قاله حاتیم وهاضلتین قامت علی یا تعلومونی که اننی دا او تو مالی الي موه عاضلو ان نه لجو د لسالی موې کې والله مخورې دی وتسکارو اخلا کولو فاطوا ضاب هو موقع یا با تونفی الله دیبالر رامي مووه لتډر کله ته یو ملامهته کوون کې کامه پااسېلی ی ماې تلومون ما مه مت کوي که اني ذا اواف تمماري ته به چې کر د خپل مال وکوممه او زه په ديز کو ماپللو ورککوم تهجو زلم بندې کوو زما خپل مال د وورکوستاه ب کاخدي عاد نو ممهته کوون کې ان نجو دلی سرې مول کې ښ ته وي و دا څخه چې دا حالک الله کی کې نه د ختمېي دي که نه دا ماه کوون کې نه ده وله مخلي دی ننفسې شاتې او ن میشه کی کې د بخیل نهنفس لره لوومها بخل داغو چې سړی بخل کوي ست الن ایلو لیکل هم مزهې لومهزه ال ل دی جمع امالو بعد یحست نهله والله مخلی دي ننفسې شحيحې لومها نو زده خرچا کوم ها خرچا کوم ولی و تذکر اخلاق الفتح و عظامو یاد و لیکی اخلاق د ځان او روکی دا اغا مغیبتن پی اللح دی اغاو پا لحاد که غیبی بالین او زارو بی رمیمو ها زره زره بی او ده بچه دن اغا څوستوي اخلاق یاديږي چې ډېر نو جوان دادا کارونه کوي لګانو وګرکنه محمد رسول الله یاديږي صحابه یاديږي ابن تیمیه یاديږي شریعه قرآن پدبري یاديږي پندای یاديږي نه ټول اشاب بخاری یاديږي قایشمونی یاديږي غیبه کې دیشي کالا محفوظ ساتي دا الله خلا اختیار د نورو قانون نه دی د انبیو قانون دی انبیو قانون دی هغه ساتي لیکن وتزرق وتشکرو اخلاق السلطا هغه اخلاق یاديږي نه ما پریده چې زهر چا کو جهل نه رسپی یاديږي پریدا ما پدی مدا کو چې مال دی لګي دامال لې او دا چررکې و قاله راجرروېدل فزاري لو خو مې غواري دا ټور وبا کمم نیشتې که نه چې دا نګشي دا حال دی نو که نهمون خو کوش کوو چې سبق را لې م کوم